Capitolul 21. Igiena printre israeliți Există sănătate în ascultarea de legea lui Dumnezeu. În învățătura pe care Dumnezeu a dat-o Israelului, păstrării sănătății se acordau mare atenție. Poporul care ieșise din robie cu obiceiurile lui necurate și nesănătoase pe care le moștenise a fost supus celei mai stricte exersări practice în pustie înainte de a intra în Canaan. Israeliții au fost învățați principii ale sănătății și li s-a impus legi sanitare. Prevenirea bolii Distincția dintre curat și necurat a fost observată nu numai în serviciul lor divin, ci și în tot ce ținea de viața de zi cu zi. Toți aceia care veneau în contact cu boli contagioase erau scoși în afara taberei și nu li se permitea să se întoarcă fără o curățire perfectă, atât a persoanei cât și a îmbrăcămintei. În cazul cuiva afectat de o boală infecțioasă fusese dată îndrumarea. Orice pat în care se va culca va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat.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 în urzială sau în bătătură de in sau de lână, pe o piele sau pe vreun lucru de piele, trebuie arătată preotului. Dacă rana s-a întins pe haină, în urzială sau în bătătură, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o pată de lepră care roade. Lucrul acela este necurat. Să ardă haina, urziala sau bătătura de lână sau de in sau lucrul de piele pe care se găsește rana, căci este o lepră învechită, să fie ars în foc. Levitic 13, versetele de la 46 la 52 Și tot așa, dacă o casă arăta existența unor condiții care o făceau nesigură pentru locuit, era distrusă,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 Curățenia Ei au fost învățați necesitatea curățeniei în modul cel mai impresionant. Înainte să se adune cu toții la muntele Sinai pentru a auzi glasul lui Dumnezeu proclamând legea, celor din poporul său li s-a cerut să spele atât trupurile, cât și îmbrăcămintea. Această poruncă a fost dată sub amenințarea cu moartea. În prezența lui Dumnezeu nu avea să fie tolerată nicio necurăție. Cât timp au stat în pustie, israeliții au fost aproape neîntrerupt în aer liber, unde impuritățile aveau un efect mai puțin bătămător decât asupra celor care locuiesc în case. Însă și în interiorul și în exteriorul corturilor lor li se cerea cea mai mare atenție cu privire la curățenie. Nu se îngăduia ca resturile de niciun fel să rămână în tabără sau în jurul taberei.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 Deuteronom 23 cu 14. Alimentația. Distinția dintre curat și necurat s-a făcut în toate chestiunile legate de alimentație. Eu sunt domnul Dumnezeul vostru, care v-am pus de o parte dintre popoare. Să faceți deosebire între dobitoacele curate și necurate între păsările curate și necurate, ca să nu vă spurcați prin dobitoacele, prin păsările, prin toate târtoarele de pe pământ pe care v-am învățat să le deosebiți ca necurate. Levitic 20, versetele 24 și 25 Multe feluri de alimente mâncate după bunul plac de către păgânii din jurul lor le erau interzise israeliților și nu se făcea nicio deosebire arbitrară. Cele interzise erau dăunătoare, iar faptul că fusese rădeclarate necurate le-a arătat că folosirea alimentelor nesănătoase este profanatoare. Ceea ce strică trupul duce la stricăciunea sufletului. Îl face inapt pentru o comuniune cu Dumnezeu pe cel care le folosește, inapt pentru serviciul înalt și sfânt. În țara făgăduită, disciplina începută în pustie a fost continuată în împrejurări propriice pentru formarea unor obiceiuri corecte. Oamenii nu erau înghesuiți în orașe mari, ci fiecare familie își avea proprietatea ei funciară, toți având asigurate binecuvântările dătătoare de sănătate ale unei vieți naturale necorupte. Despre practicile imorale pline de cruzime ale cananiților, care fuseseră deposedați de teritoriu de către Israel, domnul a zis, Să nu trăiți după obiceiurile neamurilor pe care le voi zgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și mie scârbă de ele." Levitic 20 cu 23 Să nu aduci niciun lucru urcios în casa ta." ca să nu fi nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela. Deuteronom 7 cu 26 În toate treburile lor de fiecare zi, erau învățați lecția pusă înaintea lor de către Duhul Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt Și așa sunteți voi 1 Corinteni cu 3 versetele de la 16 la 17 Să vă bucurați O inimă veselă este un bun liac. Proverbe 17 cu 22 Recunoștința, bucuria, bunăvoința Încrederea în dragostea și grija lui Dumnezeu, acestea sunt cele mai mari garanții în favoarea sănătății. Pentru israeliți ele aveau menirea să fie însăși nota dominantă a vieții. Călătoria de trei ori pe an la sărbătorile anuale de la Ierusalim, petrecerea timp de o săptămână în corturi, în zilele sărbătorii corturilor, era ocazii de recreare în aer liber și viață socială. Aceste sărbători erau ocazii de bucurie, care se umpleau de și mai multă frumusețe și afecțiune prin bun venitul cu care era întâmpinat străinul, levitul și săracul. Apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Deuteronom 26 cu În același fel, în anii de mai târziu, când legea lui Dumnezeu era citită în Ierusalim, captivilor întorși din Babilon, iar poporul plângea din pricina fără de legilor sale, au fost rostite cuvintele pline de har. Să nu vă bociți și să nu plângeți!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 Toată adunarea celor ce se întorseseră din captivitate a făcut corturi și a locuit în aceste corturi și a fost foarte mare veselie. Nemia, capitolul 8, versetele de la 15 la 17 Dumnezeu i-a dat lui Israel instrucțiuni cu privire la toate principiile esențiale, atât în ce privește sănătatea fizică cât și cea morală,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 Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Deuteronom 6, versetele de la 6 la 9 Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Să răspunzi fiului tău! Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Deuteronom capitolul 6, versetele 20, 21 și 24 Dacă ar fi ascultat de instrucțiunile pe care le-au primit și ar fi profitat de avantajele lor, Israeliții ar fi fost o pildă vie de sănătate și prosperitate pentru lumea întreagă, dacă ar fi trăit ca popor în conformitate cu planul lui Dumnezeu, ei ar fi fost păziți de bolile care afectau alte niamuri. Mai presus de oricare alt popor, ar fi avut avutărie fizică și vigoare intelectuală, ar fi fost cea mai puternică națiune de pe pământ. Dumnezeu a spus, vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele. Deuteronom 7 cu 14 și azi Domnul ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, și îți va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut, întâietate în slavă, în faimă și în măreție, și vei fi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, cum ți-a spus. Deuteronom 26, versetele 18 și 19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 Deuteronom 28, versetele de la 8 la 13 Lui Aron, marele preot și fiilor lui, le-a fost dată îndrumarea. Așa să binecuvântați pe copii lui Israel și să ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine.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 Un popor mântuit de Domnul, scutul care-ți dă ajutor și sabia care te face slăvit. Deuteronom 33, versetele de la 25 la 29 Izraeliții nu au reușit să împlinească scopul lui Dumnezeu și, prin urmare, nu au reușit să primească binecuvântările care ar fi putut fi ale lor. Însă, în Iosif și Daniel... În Moise și Elisei și în mulți alții avem exemple nobile, are urmărilor adevăratului plan de viețuire. Astăzi, o credincioșie asemănătoare va produce rezultate asemănătoare. Pentru noi este scris, Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2 cu 9 Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărei încredere este Domnul. Proverbe 3 versetele 1-2 și de la 23 la 26 Cel fără prihană înversește ca finicul și crește ca cedrul din Liban.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 Și el îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe 3, versetele 1-2 și de la 23 la 26.